Засівали землю білими столиками і кріселками, пакували до розмальованих ящиків штучний лід. Білі брили, парували під сонцем, самі видавалися величезними шматками морозива. У двері зазирнула викладачка. Там таке. Зірка побігла до викладацької. Я звертаюся до тих, кому небайдужа правда, хто не купується на міражі в пустелі. І не хоче чути тотальну брехню. З вами в ефірі програма «А як насправді?» і я Олег Ткач, торочив у телевізор енергійний ведучий. Сьогодні ми ставимо останню крапку у справі про викрадення дітей, справі Деметри, як ми її для себе назвали. І назвали не точно, бо проведене журналістське розслідування допомогло справжньому слідству розкрити справжніх злочинців, які зуміли використати благодійний фонд Деметра як дах. Для скоєння своїх злочинів проти бідних матерів України злочинці, що ними виявилися незвані гості з країн близького заробіжжя, постануть перед правосуддям. А очищений від підозрінь благодійний фонд Деметра і надалі слугуватиме ідеалам добра і милосердя. Про це подальший сюжет Іванни Слабинської. На екрані вродлива молодичка, з довгим пухнастим волоссям і примхливою верхньою губою розводилась про добрі справи фонду Деметра, про щастя, яке цей фонд подарував молодим, соціально незахищеним. «Айда, Олесь! Айда, сучий син! Ви доїв таки Деметру! Просто супер!» Після рекламного блоку Олег з екрану сказав. А тепер нове не менш сенсаційне розслідування програми «А як насправді?» Справа щойно розпочалася. І ми з вами, шановні симпатики нашої програми, будемо разом стежити за перебігом подій. На сам початок сенсаційні документальні кадри, зняті нашою прихованою камерою. Отже, приватно вже демонстроване зірці. Нічний аеропорт, Боїнг, санітари з ношами, закутана у плет дівчинка, чоловік, який тримав її руку. Обличчя чоловіка закодоване. За кадром Олег Ткач повідав, як нещодавно. В одному з київських привілейованих ліцеїв стався жахливий випадок масове отруєння дітей в їдальні. Громадськість нічого про це не знає, бо керівництво ліцею, прокуратура, освітянське начальство просто приховали трагедію. Так, саме трагедію, бо двоє дівчаток-ліцеїсток померли. На екрані фото катії Лариси Пономаренків, а ще кілька учнів лежать у лікарні в тяжкому стані. На екрані з'явився телеоператор, якого не пускали до приміщення лікарні. Коли заблимали кадри її побачення з радником, зірка мало не зумліла. Обличчя закодовані, а втім розшифрувати, хто є хто, труду не становило. Так їй здалося. Зірка, як за клінічної смерті, бачила все з збоку. Ось стоїть вона, зірка Симчич, у викладацькій свого ліцею і слухає, як цей клятий зрадник кидає грудки землі на її труну. Он воно як. Допоки йдеться про інших, зберігаємо так званий здоровий глуст і іронічне ставлення до життя. А дзьобне смажений півень, як він міг! «Ти ж, підлота з-підлот, у мене з руки їв!» А Олег Ткач доорював свою нивку, Мовляв, шило трималося мішка, доки не заслабла дочка одного зарубіжного дипломата, евакуацію якої на батьківщину ви не побачили. З розмови у цій самій зарубіжній амбасаді з'ясувалося, що факт теракту в ліцеї, де, між іншим, вчаться діти чи не половини депкорпусу, для них був громом з ясного неба. Але на відміну від вітчизняних охоронців, чистоти власних мундирів, закордонці негайно вжили заходів. О всі діти-ліцеїсти пройшли контрольне тестування.